Завідувач поштової станції. Задзвони мені дзвіночок. Віктор Забіла відростив вуса. Довгі, чорні, наче живі п'явки, вони зливалися з баками. На скронях з'явилося срібло. Сліди віспи перерізалися зморшками. Притих, принишк поет після арештів і негараздів, що зачепили спільних із Шевченком знайомих. Менше бував на людях. Відчував, якби його розмови стали відомі властям, потягли б його слідом за Шевченком. Люди тепер цікавилися віршами, крадькома, боялися агентів третього відділу. Життя набрало хутірської чинності і тривало так кілька років. Застоялася думка поета Без стосунків з друзями і знайомими Не міг більше всидіти без діла До столиць далеко Та й нема там уже нікого із своїх Шевченко на засланні З Кулішем, хоч і повернувся той з заслання до Петербурга Не було нічого спільного Гоголь помер З кукольником і раніше розходилися Глінка за кордоном а може поету не було потреби їхати далеко? Адже на Борзнянщині була своя культурна столиця – Качанівка. Щоправда, ще 1853 року померли в один день, але кожний своєю смертю старі володарі Качанівки – Григорій Тарновський та його дружина. Палац із парком Хутори із селянами, грошей прибутки перейшли до небожа Василя Тарновського. Василь Васильович успадкував не тільки майно, він перевершував старання дядька в меценатстві і робив це зі знанням справи. Заради придбання рукопису Шевченка він міг їхати на край світу, не шкодуючи ні грошей, ні часу. Збирав колекції української старовини. Робив це послідовно, постійно, підтримуючи зв'язки із столицями і віддаленими кутками. У Забілий збереглися дружні стосунки з новим господарем Каченюки. Тепер у новому становищі заможного колекціонера Василь Тарновський зустрів поета як брата. Забіла довідався, що вже минули репресії – і затихли всі давні справи. Але прогресивні літератори, як і раніше, виступають з антикріпосницькими творами. І перш за все, в російській літературі. Знову прокинувся в забілі поет. Дав волю думці. Бігли на папері рядок за рядком, а з'явившись, застигали назавжди. «Послухайте мою пісню». Я вам заспіваю про гарну дівчиноньку, якою я знаю. Знову поет розповідав про кохання і жіночу вроду. І вже зовсім по-іншому заговорив про себе. Та бах, не вертаться літам моїм молоденьким, щоб поженихаться. Ой, не хочу співати більше, боліть серце буде. Воно і так свого нещастя. По вік не забуде. Писав Забіла багато наполегливо. У віршах знаходив заспокоєння. Скомпонував рукописну збірочку. На титульній сторінці вивів старанно: Вірші Віктора Забіли. 1854. Знову, як і в роки молодії, потяглися сусіди. Все більше молодь списувати вірші, поширювати Серед селян. Не ховався поет. Пишіть, співайте. Долі моєї не знайте. А потім загуляв, махнувши на все рукою. Старенька Надія Миколаївна жила в Бурзні окремо від своїх дітей. Стурбувалася за сина. Приїхала до Віктора на хутір. Побачила, жахнулася. У сина звичайна селянська бідність. Ката порожня, а він п'є вишнівку та вірші пише. Прочитав матері вірша до коня, мов сумну сповідь про своє життя.